Bine v-am găsit, dragi ascultători! Ieri am vorbit despre desăvârșirea legii Noului Testament. În legătură cu aceasta, Mântuitorul spune Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o sufletelor voastre, căci jugul meu e bun și povara mea ușoară din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 11, versetele 29 și 30. Sfinții au împlinit legea, deși erau și ei oameni ca și ceilalți, dar aveau inima curată și erau plini de dragoste față de Dumnezeu. Numai pentru astfel de oameni, păzirea legii morale este ușoară și mai ales cu ajutorul lui Dumnezeu nu le lipsește nimic. Aceasta nu înseamnă însă că păzirea legii nu cere osteneală, dar osteneala aceasta nu o simte cel ce este plin de dragoste față de Dumnezeu. Din potrivă, osteneala îi aduce o bucurie care îi umple inima. Legea lui Dumnezeu trebuie îndeplinită în întregime, căci ea este una și toate poruncile ei sunt date de Dumnezeu. Credinciosul nu trebuie să aleagă ce îi se pare lui mai însemnat sau mai folositor din ea, căci atunci ar înlocui legea lui Dumnezeu cu o lege a sa. Sfânta Scriptură spune, cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Pentru o singură vină, Moise a fost pedepsit să nu intre în pământul făgăduit. Pentru o singură minciună, Anania și Safira au fost pedepsiți cu moartea. Legea lui Dumnezeu trebuie împlinită necontenit, adică în toate împrejurările vieții, fiindcă numai așa își dovedește cărinciosul dragostea sa puternică și statornică față de Dumnezeu, binefăcătorul său cel mai mare. Și, în sfârșit, legea trebuie împlinită cu toată bucuria. Fapta, oricât de bună ar fi, dacă e făcută împotriva inimii și cu cărteală, nu are niciun preț. Cuprinsul legii noului testament, îl arată Mântuitorul când poruncește Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întia poruncă, iar a doua la fel cu aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 22, versetele 37-40. Același lucru îl spune Mântuitorul și cu alte cuvinte. Toate câte voi să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este legea și prorocii. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Poruncă nouă vă dau.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 Deci, legea Noului Testament sau legea creștină este cuprinsă în porunca dragostei. Ea a fost dată încă din Vechiul Testament. Dumnezeu a făcut cunoscută voia sa și prin legile omenești, care pot fi bisericești și civile. Legile bisericești sunt cele date de biserică în virtutea puterii dată ei de Mântuitorul spre a călăuzi pe credincioși în numele său și ai îndatora la ascultare. Ele sunt alcătuite pe temeiul legii descoperite de Dumnezeu și tâlcuiesc învățătura Mântuitorului. Cele mai importante legi bisericești sunt canoanele și cele nouă porunci bisericești. Canoanele sunt legi date de sinoadele ecumenice ale bisericii și de sinoadele particulare ale ei, dar întărite de cele ecumenice. Pe temeiul învățăturii mântuitorului și a sfinților apostoli, canoanele statornicesc felul de organizare și de conducere a bisericii, precum și drepturile și îndatoririle membrilor ei, clerici, și cred din cioș